не зовсім заїржавіла, запитала посміхаючись а Валерій лише мовчки похитав головою і поцілував її руку немає слів пахощі французьких парфумів пояснили, що вона не випустила з уваги нічого а королівська гідність з якою прийняла квіти з його рук, додала, що вона нічого не забула і все ж на сходах вона ще раз зупинилась Через плече, поглядаючи на свого обранця Так-таки, немає слів Чудово виглядаєш З тобою стає нудно розмовляти Раніше я чула справжні вирази захоплення А не якесь мугикання Фе, старієш, мій милий і ця її зверхність у словах радісно вразила обох. І її, і його. Хто сказав, що все втрачено? Ні, ніколи не пізно почати жити. Валерій допоміг їй сісти на переднє сидіння, допоміг підібрати полуплаща і вічливо тихенько зачинив дверцята машини. Не заважає букет запитав готуючись рушати може покладемо його на заднє сидіння грубіян обурилася галина як можна це ж квіти ні за що не випущу їх із рук ці троянди такі білі що я не можу втриматись щоб не попестити їх здаються чистими бачиш чистими ось що мене зворушує ні за що не випущу їх із рук Валерій проминув місто з його метушливими вулицями Він розслаблено відкинувся назад Вдивився у м'яку спинку сидіння І відчував приємне хвилювання від перечуття зустрічі з куточками природи Серед яких вони колись були щасливими Дорога звивалася верхівками гір, відкривала панораму долин ліворуч і праворуч, поділених на великі прямокутники ланів. Фруктові дерева, посаджені близько вздовж узбіч старого шосе, проціджували сонячне світло, відкидали на асфальт мозаїки витончених фігурок і мережево переплутаних ліній. Шлях був вільним і чомусь навівав відчуття урочистості, пронизаної легкою задумою. Далекі сині карпатські хребти височіли один над одним до виднокраю, і завиднокрай зникаючи в синій імлі. Незважаючи на невисоку швидкість руху, ці картини створювали відчуття польоту, нагадували краєвиди, які відкриваються з ілюмінаторів літака. Загіпнотизований неспішною зміною пейзажів за вікном, Валерій відчув себе зануреним у той світ, де нічого не змінюється від віку. На галявинах він бачив будинки, які вже не існували протягом багатьох десятиліть. Уздовж дороги піднесені у приязному вітанні руки та капелюхи людей у старовинному народному вбранні, в якому тепер уже навіть і не хоронять. Підсвідомість йому підказувала, що з тих часів у природі нічого не змінилося – Очима душі він бачив, що навіть той час не минув, він був тут, поруч, і треба було лише вдивитися, щоб помітити себе там, серед обріїв та душ старовинних років. Треба було лише докласти невелике зусилля, щоб тієї ж миті опинитися там, у затишку стародавньої буковини». Валерій здригнувся, ніби прокидаючись від вищання гальм. Автомобіль застиг на перехресті, до нього з гуркотом наближалися два ваговози. «Може», – подумав Валерій, звертаючи на поросле травою з лісся, а далі на лісову дорогу. «І навіть повинно щось трапитися. Питання лише в одному – коли».